اللہ الرحمن الرحیم لا اقسمو بیوم القیامت ولا اقسمو دی النفس اللوام فآیحسب الانسان وآن لن نجمع עظامه ولا قادرین على عنہ نسا ویبنانا ولیست لینسان ویب جرامامه ویسألو امیانا يوم القیامت وی... دور سورتین دی جا قیامتنا در سورت علا پوری ف پو случاری دول سورتنی که اسو وعد قیامت بترقی با دول سورتنی راروان ف lovely دول یو صورت قیامت کې دا بیان کړي چې قیامت شته سم شته لکه چې تی نيښه تستوي یقینا کامه شته او تا ضرب انسان ده هغه کې څرګیدا قیامت شته سم شته لکه چې تی نيشتي اښت تستوي نو دریم سورته مرصلات ده قیامت منکرین رو عذاب ور کوي ځکه انسان کې د متقینو منځ ته ذکر کړو نو سورته مرسلات دریم سورته نه پاګه کې دا عذاب نومي ذکر کړي څلورم سورته نباه ده سورته نباه کې د قیامت تفصیل کړي دنیا کې داسې ژوند کې شرکت ده پځه کله قیامت راشي نه داله صواب په دې دنیا کې د انسان شرکت بادشاہ سره د جګااو د بادشاہ شته پسې کې ځوار خزه کوي دا د خونې نه फायदा اخلي ځوار د باران نه फायदा اخلي ځوار د شپې نه फायदा اخلي ځوار د ورځې نه फायदा اخلي ځوار د دوار دمی او نفای داخلی لیکن کلی که قیمت تایمشی نزالا صوربا بن چی دو جاننی فضا بنی داغ جورا با اوری ادو جنتی جورا با هوری او غلمانی جنتی اسمان با مرس او زافانی ادو اد اد اسمان با اوری جنتی مکان با باگی با ادو اد مکان با اوری دو جنتی میوی بھئی عدو دخیر بماران الرمانانی جانتیبہ سپیروی میدان کے عدو دخیبہ تیارکی پا جانتیبہ طول مرزوی اپا دخیبہ طول مرشپی دا یوم الفصل دے نبا سرورم صورت تے اگئی کے دا بیان کئی نازعات پندل صورت تے اگئی کے دے بیان کئی چے پقام یو متمرد سرعان راگلے ہو آو اگد دے انکار کرے نو اللہ آغاونی سو سنگے تباہ کر فعبا ترغیب تبلیغ کئی چال کالا دارا زی نتو دے مسئلے بیانو کان او ادشی تا ترغیب ورکا چاگل نجات کے آمار سالحا ترغیب دے آمار سالحاوتا تکویر کے تفسیر کئی دولس اشپک دے دنیا دے فنان اشپک دے آخرت انفتار کے خلاصرہ ہو لی متفقین کے ترغیب عمال ہوتا ہے چھے دنیا تول پر کشیش کے چھے لوگوں نے کم در کروئے پورا کا اگر لوگوں نے دیا سرنات لی وہ جات کے واقسطہ لیکن دعاقے دو تول لیونکو دعامل تول لیونکو انشقاق کے خلاصات البرود کے د اعوی خلق و میسال چھے چاہ تول زننا کم کرو اچھا تول زننا پورا کرو چاگا خندقونه کنستیو داگئی انجام سشم چې چه جدجا دیکر داگئی انجام سشم دا دول سورتون دی قیمت یو صورت انسان دعا مرسلات دره نبا سلور نازعات پینزر اب اسش پاک تکویر و انفتار تر متوفقین نه او قیمت یو انسان دعا مرسلات دره نبا سلور نازعات اب اسش پاک انفتار وو او تاکویر اتو متوفقین نمان انشقا پر پسی ابو روید دا دولو سورتو نبی او پا دیکر آئے دی مضمون دے دا تولو مقصد اثبات القیامت بطاقی او سلط ترجمہ پاتی دا ندی دا ذکار لگسن که دیوائی شاید کون دا قیامت چه قیامت پلک دوا دے چه قیامت سے انې دا ذکر شای کون زه نفس دالمولامت کوي فزاند دملامت کوي چې ولې راکار دی کول ګومان ته انسان کې حل منی جوړ کید بهشک مون کودرت علي برابر به کو بندنا اډوک جوړ کید د بندو موندل برابر کړي دنیا جي څنګه لاس برابر به شي بلکې هغه انسان چې ضرو وای په مرګ کې مطلب دای راځي قیامت نو نه ان تاسو کې کله به کلاچی برگی شستر کے یعنی تابع موت رازی نو قیمت بیور کسی برقل بسرو برگی شستر سکرات و زموت کے نظر اول لارشی نظر لارشی حواس بیکار او اور وخصف القمرو بینور جیس پو موائن بینور استاق اقد دماغ بینور شو بلقل بشر یا قیامت به کلی چې کله ستاسو نظر نکړي او خذف القمر ابن رشی به په ما فنا دا د تباشی فسوف راکولته او خسوف د نور شي دا یې خسوف دا باندې به تیار قمر را باندې نی او هر دو نور را اغنبکیشی نرس پومئے فنہ بشی غنڈ دل فنہ کے دل وای انسان پدا رسکے چرت زیادت قیدو این المفار کالا نشتر زیادت قیدو لا وزر انو دل سے کشتے مل جا لا وزر نشتے زیاد پنا لا وزر نشتے فریا درس تا پا دنیا کی طریب جور بربکش انسان قضا عرص کے با عمل چزان نئی مکری گریو وما آخر آجزان نئی رسو پر خودیو شرکیات و بیدات اماماتی کرو بیدات و رضنو کرت داریں گے دان نئی رسو پر خود قرآن زان نئی رسو پر خود نیک عمل اغمم راونشی بلکہ غوری انسان بلکه انسان په نصبې خریدن کې اگر چې د اولين نورونو خو به نيته آدمی کړی لا ته هر مخضوا په قرآن زړه جبا چې تووال کې پولیس تو منبندي چې ومن قرآن دي تاسینه کې الستر د قرآن دي سال جبنا مقاله چول لمن ذکرل قراتل لي نور وان شاده د ستر اما باندې په نور قرآن دي سال جبنا که د دې آیتونو سره مناسبت ده باب روانه د قیامت نو اوسه ته قرآن چې کل جبرین وای انو تموایا تواکيره مکه آیات سره مناسبت ده دا وای چې موږ انسانه تا بیاه وزای کو دا وای جماعت له کله دا आम्ही په زين قرآن جمع کړو لکه ما دا आम्ही په زين قرآن جمع کړو نو داوی انسان ته باندې جمع کولای تفسیر دې ما سبق نو سویه بنا تفسیر دې سند دې جمع کوم لکه څنګه ما د هیڅ امی پوزو کې جمع کړ. اور ساق ور سره ور ذکر ته د قران. ذکر د قران تفصیل راغی نو آداب د قران مرتبه ان ما قبل سره بلکہ اللہ یقیناً دیکھو اگر دنیا اپریدی آخرات نو دیر مغنا پدار اس کی بتا دی ارطا وقت ان کی او دیر مغنا پدار اس کی بتریو بسر نہ دی بسرہ اس تیرشن تیو بھئی گماندر کے شوید سر سختی فاقر دا فاقر میں فاقر دام ملاوی کی دوئی تبا ہوای چی ملاوی چاماتا کری دا فاقرہ تبا خیال کے چی دیتا د چما لا ما ته کړ دا ازم په معنا یقین کله یقینا کله چیرته کی سامرکنتا نو ویلی شي منغاك په وای دا مړی واه لا چې مليږي دا یو خبر قرآنی شي کوله نو داغه چې کله امري نو دی وای سو دا سکه نی ناونه کړی ده منغا څوک دې دموچون کې ا یقین وږي چنين دي جدا کېدل او جوب دوي پنڈای سره پنڈای وته وروتري او ویلې جی راتوي تل نویت تسي کون ګل قران انویتا ویلاو قران لیکن تکذیب بلی کوذ قران او ختمه قران چې قران باندې شته تبتی بیا ته پیلا بیا بنارې خپل کورته د هغه وروکو ډېر په پکر بلاره چې زوم سره خلک قران تناس او توبو کور ته لويږي وروګور نلاعت له تاله زدار نلاعت له تاله زدار غلاعت له تاله زدار نلاعت له تاله زدار ترداسي چې خلک قران تناس او توبو ته انسان کې پیری وهې شي محمد د دې چا بندنه لې مقابلته امرونه نه انو دې وفا زمینی نه چرته لښو به شه دې ټوتا دې نه پیدا کومه برابر ک نو ګرور الله <سؤال> دې انسان نه د جوړې ناراضه نه څوک نه لر سکتا څوک نه نه دا قدرت والا چې ژوندې کمه الله <سؤال> <سؤال> چې <سؤال> پیدا کړي مفیز